Майже всі хлопці у плавнях залишилися. «Як це трапилося?» – по довгій паузі запитав дід. «Та як?» «Робили, як ви нам веліли. Викорять татари з одного острівця, перебираємось тихцем на інший. От ми тричі й перебиралися. Кожен по десятку, а то й більше ординців уклав. А на четвертому зіткнулися з ними». Вони ще раніше туди дісталися. Якби не Димкова довбня, може й не вибрався б ніхто звідтіля. Крім мене з Димком, живі зосталися лише Володко Кривопичко та Тиміш Одут. Та й ті невідомо, чи доживуть до ранку. Дід Кіпчик мимоволі зиркнув туди, де під кущами стогнали поранені. Ой, немає правди в цьому світі, поскаржився він. Такі молоді хлопці і гинуть. А такі ж карбани, як я, чомусь тримаються. Два дні після битви бродили козаки у плавнях. Шукали тих, хто, може, ще подавав ознаки життя. Проте таких було мало. Десь навіки залишився в очеретах Остап Коцюба нащадок останнього великокняжого дружинника. Разом з ним полягло і двісті його товаришів, що захищали найближчі підступи до Козацького острова. Жоден з них не повернувся. Але й ординці не пройшли. Не було й мацика з товаришами. На відміну від воронівців, вони ще не звикли до плавнів, тож, Боялися трясовини не менше, ніж татари, тому й вирішили не переходити з одного острівця на інше, а закріпитися на одному. Там вони й билися, обклавшись очеретяними кулями. Билися, аж доки ординці підпалили кулі. Так і згоріли живцем мацикові товариші, віддавши перевагу вогню перед трясовиною. «А куди ж дивився Мацик?» – гарячкував перев'язаний з голови до ніг Вервезуб. «Ну він уже ж ніби звик до плавнів. Ну чому не вмовив хлопців перебиратися на інший острів?» «Мабуть, загинув серед перших», – висловив з Чвайка. Швайка. «Вервезуб теж втратив майже всіх братчиків» але вони не дозволили ординцям зайти за спину Остаповим сотням. Де саме бився Швайка, ніхто не знав. Проте кожен з козаків стверджував, що в найскрутніші хвилини поряд з ним був саме Швайка. Живими лишилися близько чотирьох сотень козаків, та й то більша половина з них поки що не могла рухатися. Не доведи, господи, татарва знову наскочить, бідкався Вервезуб. Як тоді будемо боронитися? Не наскочить, заспокоїв його швайка, котрий тільки но повернувся зі степу. Навпаки, вони бояться, щоб ми цього не зробили. Сенько з Грициком ходили на бурмосині і навіть не дивилися на діда Кіпчика зі швайкою. Геч, понадувалися як жабенята перед дощем», – кипкував з них вирвий зуб. «Вони вам, діду, цього не пробачать. Як тільки візьмуть вішки в руки, вас першого потурять з плавнів». «Дай, ну Боже!» – посміхався дід Кіпчик. «Нехай збудують мені хатку десь неподалік. Покличу я небогому Мокрину, та й будемо удвох хазяйнувати. А ви приходите до нас на вареники». «Не, щось ви діду не того», – заперечив Вервезуб. «Ви ж нещодавно були проти того, щоб жінки хазяйнували на острові». «Та я ж не про козацький острів кажу», – заперечив дід Кипчик. «Я плавні маю на увазі». «Оно, коли ми ще молодими стояли за Канівськими засіками, то неподаліки і сім'ї деяких наших братчиків жили». Наскочать татари, жінки з дітьми в лози біжать, а братчики – до засіків. Відіб'ємося, знову сім'ями живуть. «А чому же ви там не залишилися?» – запитав Вервезуб. «Ну чому ж не залишилися?» – заперечив дід Кіпчик. «Залишилися? Там і досі ті сім'ї живуть». Тільки ж ми за хаджі-гірея трохи замирилися були з татарами, тож і розійшлися по домівках. А тепер, бач, знову орда сказилася. Та от я й думаю, чому би і тут такого не запровадити? ж, тут нашим є де розвернутися, згодився Вервезуб. Тут багато таких місць, що не тільки татари і комарі не знайдуть. «Отепер люд уже посуне в плавні валом», – вів своєї дід Кіпчик. «От збереться нас тисяч зо п'ять, о, тоді найближчі орди нас як вогню боятимуться. А стане тисяч з п'ятнадцять, тоді далекі будуть не страшні». «А я от про що думаю, діду», – утрутився Швайка. «Схоже, Остап мав таки рацію». Татари обійдуть нас стороною і спробуй поганятися за ними. Ні. Треба придивитися до його хортиці. Плавні там не згірши тутешніх, а острів куди кращий. Це правда, згодився дід Кіпчик. Наші предки там завжди зупинялися, коли рушали на турків. А тож і головне татари, як на долоні. Не встигнуть і висунутися з перекопу, а ми вже їм у бік цілимося. А коли що, можемо й до Криму увірватися, розквитатися за всі грабунки. «Воно буцім-то й гарно», – почухав потилицю Вервезуб. «Ну, звісно, будемо їм, як кістка в горлянці. Тільки ж тоді важко нам буде». Вони всією силою наваляться. Нічого, заспокоїв його дід Кіпчик. Міцні будемо, не здолають. А поки годі про це, треба степ стерегти. А то ж раптом вилетить орда з-за перекопу, а ми тут боки відлежуємо. Ваша правда, погодився Швайка. Він уже був зодягнений для далекої дороги. Сакви були повні татарського одягу, вірний вітрик нетерпляче бив копитому землю, та й барвінок частенько позирав туди, звідки ляповівав сухий степовий вітер. «Сам їдеш?» – запитав дід Кіпчик. «Та ні», – відказав Швайка. «На цей раз, гадаю, і джурів прихопити з собою».